Двадцять мужів, хоробріших, з народу обравши у схові, він посадив готувати, звелівши у домі вечерю. Сам же, стрічать Агамемнона, вийшов провідця народу із колісницями й кіньми, ганебне замисливши діло. Ввів він в оселю його, що не знав про той підступ, і раптом вбив за вечерю. Так, як би кабеля ясел вбивають. Не залишилось нікого в живих, Ні супутців, атріда, Ані загістових слух. Усі втім загинули домі. Так говорив він, І любим тоді зажурився я серцем, Сів на піску і заплакав. І серцю моєму у грудях Жити не хотілося більше І на сонячне світло дивитись. А як наплакався, я досхочу І в піску навалявся. Старець морський непомильний Тоді лиш до мене промовив. Годі бо, сину Атрею, Тобі стільки часу невтішно плакать, Нічого ми цим не доб'ємось, А ти постарайся Краще про те, якби швидше до рідного краю вернутись. Може, егіста живим ти застанеш, а може і раніше вбитий орестом він буде, і ти саме на похорон встигнеш. Так він сказав, і серце у грудях, і дух мій відважний радість умить обняла, хоч і як перед тим сумував я. Голосно мовив я словом, до нього звернувшись крилатим. Отже, я знаю про них. Назви ж мені третього мужа, що десь живого, широке, ще й досі затримало море. Чи не загинув і він? Як не гірко, я слухать готовий. Так говорив я, а він у відповідь мовив до мене. Славний Лаертів та син, що вітчизною має і таку,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 в Аргосі кіньми багатім Застигнутим смертю лишитись. На рівнину Єлісійську Пошлють тебе згодом безсмертні, Аж на край світу, туди, Де живе Радамант Русокудрий, Де лише приємне, найлегше Життя дожидає людину. Там ані снігу, ні бурі, Ні навіть дощу не буває. Тільки дзвінкого зефіра – Туди долітає зітхання від океану ріки, Щоб от спеки людей освіжити. Ти, бо Єлени є муж, І доводися Зевсові зятем. Мовивши так, у море хвилясте він знову поринув. Я ж і супутці мої, богорівні, До суден доладних разом пішли.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 Знову свої кораблі на священними сунули море, щогли поставили міцно й вітрили на них розпустили, потім самі увійшли та громадою сіли на лави, і під ударами весел запінилось сивеє море. Стали ми знов близь Єгипту ріки, що лє з неба потоки, зевсом напоїні, і там я священні приніс Гекатомби, жертвою гнів я богам, заспокоївши вічно живущим, пагорб насипав на славу і честь Агамемну вічну. А закінчивши, вернувся і дали мені знову безсмертні вітер попутний і швидко у рідну доставили землю.